«Та що ви таке говорите Маркіяна Антоновичу? Який дембель? Я ще й року не прослужив. Салага – значить молодий. А ви замість розтлумачити, що до чого, навчити дембель!» Віктор ненавидів у цю хвилину і сам себе, і жорбу, і цю дурнувату свою пику, що виражала покору і тупу відданість начальству. Дурнувата міна була відпрацьована перед зеркалом, ще в училищі. Саме такий вираз обличчя дуже подобався Досі всім його начальникам, всім без винятку. Мабуть, на тлі безпросвітної тупості, якою світилося червоне обвітрене лице, кожен старшина, полковник, генерал, директор заводу здавався сам собі дуже мудрим і вартим поваги. Журба начебто також повівся на цю хитрість. «Навчити? А я вчу. Я ж тебе питаю, що привіз?» «Не хто дзвонив, не що сказав, а що ти привіз?» «Що привіз до столу? Цукерки, фрукти, пляшки, квіти, подарунки». «А навіщо? У Валентини і так оса є». «Навіщо? Ну тоді нам братчику немає про що балакати. Я ж бачу, що ти з порожніми руками прийшов, а до столу сідаєш, не соромишся». «Так валіш, будь-які цукерки не принесеш. Вона у нас німкеня, простих не їсть. Потрібні особливі, швейцарські, бельгійські, а особливі вони дорого коштують». «Ви ж знаєте мою зарплатню!» «Бідний, кажеш?» – зіткнув журба. І знову зирпнув одним оком. Саме тим, що не велося на оту примітивну тупість його професійного виразу обличчя. «Як церковна миша?» «Хороша собі миша на БМВ!» «Іноді вдається заробити такий сякий гріш. Але все йде на отримання сім'ї, будинку, а бензин скільки з'їдає?» «Тоді навіщо до валюхи їздиш?» «Тут інше. Тут почуття». «Угу!» – буркнув Маркіян. Він уже вкотре намагався зрозуміти задуми свого заступника і вкотре не міг сприйняти їх серцем. Розумом усвідомлював, що колишній майор, як і всі його попередники, шукає на заводі одного можливості відкрити спиртовий заводський кран для власних потреб. Розумом усвідомлював закономірність такого прагнення. Кожна риба шукає де глибше, та серцем, душею чомусь не міг прийняти безродного як людину. Намавгався та не міг. «Ну як, зголодніли хлопці?» Анета застелила стіл новою скатертиною, поклала серветки, склала їх якось особливо. «Так Надя ніколи не робила», – потомки зауважив Маркіян. «Поставила тарілки келихи, стіл, немов за помахом чарівної палички, одразу набрав святкового вигляду. Я допоможу», – вихопився із допомогою Віктор. «Він чомусь дуже хоче сподобатися, не тільки мені, а й у Таонеті». Відмітив для себе маркіян. Чого буде вислужуватися? Самому йому, як хворому, не належало брати участі у загальній метушні. Чесно кажучи, нелегко було й підвестися, памороджулося в голові після уколів. Прикра річ, гіпертонія. Як високий тиск, полить голова, як падає, теж недобре, паморожиться, крутиться, світ довкола. Добре бути здоровим. За цього варто трохи потерпіти. Віктор допомагав чи міг. Розставив тарілки центр кожної воздвих келишок Так, мабуть, робили в його рідному селі. Антонета навіть не скривилася. Не зауважила, взагалі нічого не сказала, відмітив для себе Маркіян. Вона непомітно переставила келишки туди, де вони мали стояти, за правилами етикету, логіки і зручності, позаду тарілки. Позиція стороннього спостерігача дозволяє побачити багато такого, що учасникові подій непомітне, знову зазначив журба. Горизонтально диванна позиція потроху перетворювала його на філософа, сприяла формуванню диванного світогляду. Повечеряли, а не та й цього разу довго не затримувалася. Незручно залишати Дмитрика надовго самого, вибачилася перед друзями. Не забувайте приймати ліки Марк'яне Антоновичу. Видужуйте. Віктор мало не скривотав зубами. Не випадало пропонувати дамі викликати таксі, якщо вже одного разу відвіз у дому на персональному БМВ. Таке надмірне джентльменство йому вже вилазить боком. Другий вечір поспіль не може по-людськи поговорити з Валентиною, не кажучи вже про якісь вищі сосунки. Зате це збижує його з директором. От він уже і в курсі його особистих справ. Добре б стати довіреною особою, війти докона друзі. Поцілуватися у сусідній кімнаті вони таки з Валентиною встигли. Журба чув. Анета прикинулася глухою, але не німою. Нарешті у Валюшки хтось є, хтось такий, хто може захистити. Від чого? – наївно поцікавилася журба. – Від світу, від злих людей, від себе самої, змушеної жити у світі злих людей, – відповіла Антуанета. – А вас? Вас є кому захистити від світу, від злих людей? Це запитання вирвалося Марк'яна поза його волею. Він не планував переводити розмову на такий глибокий рівень. Та сталося, – сказав.